A është që fundi e misionit apo është fillimi i një cikli të ri? Mëngjer do të kalojmë në studion improvisuar mbasmeje për të vazhduar bisedën. Pund dhe juve. Sot pahojën. Po pse pahojën? A deri do të kemi mëngjer mbasi të ndjekim një nga përshkrimet e bukura poetike që kemi ndjekur për çdo herë në misionin ton rruga drejt Allahut. Ai është përshkrimi i fundit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 A dinse çdo jümtyre trupit tim varet nga ti. Zemra ime misioni i yt është shofisnik. Ti je e urdhëruar që në brindësinë tënde të kesh vetëm ahiretin dhe dynjan duhet ta braktisësh totalisht. Çdo pjesë e trupit tim mund të përzihet me këtë botë për veçteje. Nëse ti çndronë pastor e nuk përzihesh me këtë botë, doruohemi nga tëqçia te saj bote.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 Veshi s'degjon vetëm se Të ajo që ti më drejton E gjuha i me s'flet Vetëm se atë që ti beson Zemrë dëgjon të dhe heçtur më vështron të S'ci kërdo në të, të thoshte A ka më, më qëfar mund të më kujtosh I theme një zëtë njërur Por që buron të nga qëdo qeliz që e gjymëtyrve të mija O zemrë Nëse ti nuk pastrohesh Të gjithë ne gjymëtyrët e trupit ton do vojë Se kryu e si ynë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 Sill më vete dritën e namazit, un jam vend i mbushur me plot frik, kështu që sill më vete dritën e leximit të Kuranit, un jam i mbushur me gjerprie e akrepa, kështu që sill më vete synetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un jam i mbushur me zjar, kështu që sill më vete lotët e dërdhur nga frika e Allahut, un jam i mbushur me dënim, kështu që sill më vete lëmohën dhe satakan tënde. Mos më haro mua, sepse unë të pres me padurim që të tretesh në barkën tim. Të ndëruar mishë, më basi për shkrimi të shkurtur po etik sa pëndoshem nga koleguin Bujar Isma, i një ardhëm të studiot improvizuar me simbolikën e ujitë, me gurët, për të reguar filimin e ciklit e misoneve Rruga Dritha Lohët. Sot, zëtë kem tëftuar hojën tonë, dashur dhe të ndëruar e një sramën. Por, zëtë mundgojnë edhe sotë, edhe në studion tonë të improvizuar, edhe në lutje tona, edhe namazet tona, për hojën tonë, Allahu të shpërlimet të njëra në këtë botë dhe në botën tjetër, të ruaj nga një gjdo e keqe, një gjdo dhe intrigë e ku të qofta i, e bëftë Allahu të bëre keqën. Ashtu që si shumë munduat nga tregonte, rrugën tonë, drejtë pyrj Në emisionin tonë e nisëm duke thënë rruga drejtë Allahot, rruga drejtë sucesit, dru, rruga drejtë fitores, rruga drejtë gjenetit. Ishtë në fjallë të para më të cilë nisëm këtë ciklë emisionesh. Pëse pikërishë zhjodhëm këtë emision? Në tjetë sot, u thimi në bashkë një më nërëmish, u thimi në emisionin rruga drejtë Allahot. Kërë vendosëm për vazhduar dhe për të filluar këte emision, këshëm dëgjuar të të ligjërata dhe shumë për e miqëve të mi më thoshen. Jahja, ja, mos hum asimherë të dëgjoshë ligjëratat rruga drejta Allahot. Ato i gjëjmë eves u tësaj dite, në faqen tonë, www.cci.viz.kso.com rruga drejta Allahot. Miqët më thoshen, nëse do të nëshoshë konceptin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 nuk kemi ndryshuar në rrugën tonë. Ende nuk i bën ndryshimin e vërtet nga një gjendje në një gjendje që duhet. Nisëm këtu për të qartësuar konceptet. E nisëm me raportet tona me Allahun. Si janë vërtet raportet reale? Si kanë qenë kur kemi nisur? Do thosha si janë sot. Do do të qaskush prenis të slaite se se si ka krijuaru raporte me zotin e vet. Cilat kanë qenë raportet ndëruar mish? Raportet që raporte i raporte kem pasur me Kriusin tonë. A kanë qenë raporte reale, të vërteta? Reale si? Tham, a kemi raporte krijes me Kriusin. Ai i robi të vërtet. Nga fjalët që mendoj se secili për ju nuk i ka harruar. Qoha gjithmonë ka goditur, më ka thënë. Bou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 në këtë fe, edhe pëse kanë kaluar vite që ti pretendon se je afor Zotit tëndë kupton nga këtor mësime që ne kemi trejtuar të paktën unë personalisht kanë kuptuar se si kësha njërë në njërë rezicet që më dili në mesë rrungës fatkizisht në njërë si kësha kuptuar që mishë të mishë më rethonin mund të ishte një rezic i math një rezic kur këmik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 për cilin Hoxha i jon nderuar, e ka pasur gjithmonë referens në emisionet që kemi trajtuar së bashku. Mbasim suam natyren se të kemi raportet tona me Zotim, mbasim suam rezicet në rrug, mbasim suam pengeset që në dalin, i kujtojt besoj tuneli erët, të kemi kujdesnja tuneli erët. Folëm për ndryqimet, ndryqimet që ndryqojnë në rrugën tonë ndryt kryusit, thëm, i jemi gati të startojmë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 munduam të qertësonim nën në dritën dhe mësimet e djetarve të mdhejnë, nëmi të kurani dhe sunetit dhe së në mos djetarit të njërë sa mjë mëkejmë e lëgjozije i cili konstruojtë ndryshe për gjithne djetarit zemrave është e i doktori zemrave që zemrën mundohet me i dhenë mjekimet e drura për drejtuar ke zote startuam po me njëherën ba startimit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 Me petkun <coughs> për të cilin nejmë munduar të edukohemi dhe të ashofim gjithmonë dhe duhet të ashofim gjithmonë moralin e profetit ton sallallahu a.s. Për të cilin thama ishe rradi Allah në ka thënë ishte kurani që eshte mbi topë ka në mosu ngjyros në rrugën tënde mosu ngjyros se ngjyrosja të devion në ato rezit që që thamë kemi kujdes ishte ngjyrosja atër thamë ki dhe ki shumë kujdes kujdes nga ngjyrosja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 Me qëfar që i tësoj i shpirti, që ishin konceptet e drejta që në munduam të qartësonim në rrugën të ndrit Allahu Gjeleshanohu. Munduam të qartësonim dhe njërë drejt vërtëtimin e tëohidit. Nuk është besima i që thotë. Besoj në zotë, zemërën e kam të pastorë dhe nuk bëj asë i gjë. Dhe sa shpeshe dë gjëjmë të shprehe, them, nga njërëzit në përgjësirë. Dukë e thonë që ju shkoni në gjemi, se ju keni gjuna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 Mendimi jonë do tjetë krejtë ndryshe. Besimi jonë drekti koncili të krejtë ndryshe. Cili është aji? Në nështrim, si robë, si kryes, për balë kryusit. Një dorëzim total. Dukë e thënë, të jam dorëzuar e Zotë me dëshmin La ilahilallah, Muhammed Rasulullah, zdoj gjë që vjenë preksaj, unë jam në nështruar. I bindem,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 Ka 70% dujë dhe 30% tokë, dhe ne imi kryuar nga balta, në momentin që dorëzojmë baluin tonë në seshde, ne imi këthyër në originën tonë, ne imi këthyër në qetsin tonë, se aty kishë ma afer kryusin tonë, ma afer se da marri i qafës, aty është kryusin tonë, afer neshë, pra ne ka thënë këthehu. Dhe thamë se thënë prej zbuluzve, prej studiusve, që mëndjemansia ndodhë këtu, Prendaj në nështrimim është vetëm për Zotin e Botra, vetëm për Kryusin. Përveç Namazit, që munduam të qartësonim, mosronin në duarëmi sa po kënë kaluar muaj në Ramazanit. Dhe ne jo pa i shillim kemi përsëritur edhe këtë Ramazan. Dhe Ramazan i shkalloi, pesë emision e tona të përfitojmë dhe si të kuptojmë drejtë Ramazanin. Mosi që thjesht Ramazanin, ma të që ka thënë profetionë, që zotë marin për e gjërim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 Të shkosh pëse shkon dhe ku pëshkoj, të kuptoj se bota tjetër, dalja para masherit, për para kryusit të botlave, ku do të shfaqen vepra tona, ku do të shfaqen libra se cili të të lezoj librin e ti, ku titullin e se cilit libur e ka vendosur se cili me vetën e ti. Vetja e vet e ka vendosur këtë libur. Të ishin koncepte, disa prej koncepteve që munduam të kuptonim.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 Do ecëm dhe ecëm në rrugën tonë drejtë kryusit, thamë do të kemi pengesa, për të pastruar shpirtin, kemi pengesa ambjenti, kemi shojshërin, kemi vetë vetën, kemi luftë të madhe me vetën tonë. Nëse duham vërtet të ndikojmë njetën tonë, edhepse pikë pikë, nëse rinjë një kote gjatë, shkëmbin, do të shpoj. Këte ka vërtetuar historie. Këte ka vërtetuar historie. E kam vërtëtuar se cili për neshë. Kim parë në stërjetë qatia, në strehën e vetë, atje të bënë një gropë. Edhe në duhet për herë të godasim, për të lënë gjurëm në shpirtat të tanë. Si do të lëmë gjurëmët në shpirtat të në ruar, miqë thamë? Të pastrujmë shpirtin. Pastrimi shpirtit duke larguar nga meturinat e njoransës. Dukë e lënë mbra pa shdo gjë. Dukë e thënë, ndalë.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 simahum fi ujuh min athar is-sujud shenja ne fytyrën e tyre prekuit, prej kujt prej sejsdes do shenja janë prej sejsdes në çofi fytyrat e këtyre njerëzve që kujtojnë zotin dhe qendro afër tyre dhe sidomos se sidomos të qendrojm para njerëzve me dije ti respekton njerëzit e dijes xhollarët tan kudo qofshi miqtë mirë xhollarët mbartin misupet e tyre dijen që ka ardhur me të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 një dridhe plotë frikë dhe emocion. Atë dit, ndje e shama afërti se gjdo herë tjetër. Atë dit, e ndje e nevoje në pastrimi të shpirti tim më shumë se gjdo herë tjetër, më duke i vetja i vogël. E ndje e që kisha nevoj të flisja me vetën time, të qaje pa fund për gjdo gabim të bërë. Të stru kisha diku ku nuk kishte askusht tjetër përveç me edhe zotit tim, të më vind të turp nga vetja ime, të bërtisja fort, por në të njetën ko të he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 po sio ek në cinema djeps se çu po më eptnin ato pikashiu dhe po kënaqesha me fshehjen time nga bota po aişte vall kjo ajo çu kërkoja a do të më mjaftonte mua kjo fshehje a do të më mjaftonte mua ky pendim dhe kjo qetësi nuk e di aj akoma nuk e di papritur ngjën një, një dhimbje të fortë mbi kok ngre kokën lart dhe shikoi se një kokër arre më ra mbi kok dhe më zjoj nga gjendja në të cilën isha prehur e kuptova që isha akoma këtu në këtë botë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 Pra në shvytëzër rastin, nga emisioni sotëm, nga kjo studion provizuar për të kujtuar se televizionion jo vetëm emisionit të në rruga drejtë Allahot, po ka shumë emisionit të tjera që flasim për të rrugë, flasim për konceptet të drejta. Por, mësë haroni, nëse do një vërtetë, të njifni më shumë mbi Zotin të uaj, mbi Allahun Gjelesha në hu, ndishni emra dhe silësit Allahot në faqen ton të internetit www.qsi.com.com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 Dhe ajo që në kapë më shumë që së shpoton as kush prej saj, ishte plogështia. Shënjët e plogështisë. Pse vinin ato? S'kish pikë dushimi, se ishte largimi nga rruga. Dobësimi në rrugën të ndritë Allahot. Mosë ndryqimi si shduhej, mosë pasja, pasja e fuqisët duhur në të rrugë, ndodhë dhe plogështia. Plogështia, më e mira, thamë më suharrojmë, ishte ajo që nuk të qënte në gjunafe,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 Ishti bëhet edhe një herë riciklim vetëstëndë. Thoshe, pastro mirë. Ktheu edhe një rrugën drejt Allahut xhëlaleshanau. Zgjidhe mirë shoqërin ku do të shkosh. Mos e harro librin e Zotit. Mos e harro leximin dhe lidh e zemrën me leximin e këtij libri dhe përfitimi prej mësimeve dhe dobive që s'i dhënë libri Allahu xhëlaleshanau. Duke thënë, o Zot, me lutjen tënde bëje pranverën e zemrave tona librin e Allahut Kur'anin. Dhe mësimet kërësore dritën kërësore traditën e profetit ton sallallahu aleyhi wa sallam por ajo që me të vërtet unë e thashe e lëmë për në fund është për të par se si vërtet përfitojmë nga një hadith që mund tishe një e katër të islamit që mund të kishim me vitet të tërra që i do gjojmë me vitet të tërra pretendojmë se praktikojmë me din kuptimin por me të vërtet personalisht për her të parë, edhe pëse kam pasë disa vite në islam, edhe pëse am munduar të, të ledzoj disa libra, kuptimi vërtetë sinqerisht, pa modesti, me një realitet, që se cilë për në shpërftoj, unë ja them e mësova nga këto emisione. Cilë ishtë ajo? Largohu asaj që së përket, ishte kjo regulli artë, që sinqerisht u them, për her të parë, kuptimi në vërtetë, të përti hadithi, i cili thoshe ky është rregulli hadithi për moralit të mirë të muslimanit është të largohet prasaj që nuk i përket. Gjëra e parë gjithmonë që ka shkuar në mendje, dhe jo vetëm gjëra e parë, edhe ngaç kemi lexuar dhe ngaç kemi dëgjuar, ka qenë që për moralit të lartë të muslimanit është mos më prek atë që s'takon. Mos prek asgjën as kujt palën e tij. Por më gjerë se kaq, ishte një nga katër rregullat bazë të Islamit, një nga katër themele që mund të fortësonë fenë tande. Ishte kërregullë, largohu asaj që së përket, prej kufrit, prej shirkut, prej gjdoj gjëje e cila nuk përket, nuk është për kjoj njeri, nuk kërjo dhe për të fun. Njeri u kriua, oma khalaqtul gjinë në olinëse, ila li abudun, nuk i kam kriuar njerës dhe gjindit, vetëm se të madhurin. Mu, athëtë Allah u masë në kërani madhurar në surën dharjat, atëherë dhe kër hadith e vërte ton, këta jetë këranor, largohu nga largoje shpirtin tën nga kufri dhe shirku, largoje nga çdo moral i keq dhe fundit, ishte largoje nga çdo gjë që të përket ajo që është njerëzve. Ky ishte rregull bazë i Islamit tonë. Me këtë rregull të, të ndëruar miq, un poja fund e misionit, ti uftimit të shkurtër që bëmë së bashku, shpresoj për timet, për yjet tuaja të, të kenë qenë më të mbarë dhe më të mbarë se kaq. Shpresoj dhe lut Zotin e Madh që për yjet dhe mësimet që i marr nga Hoxha Jonen Israma, të kenë më shumë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 Unë lë namëtin e Zotit. Unë lë kryshin e Bosna e Ameritën e Krishtit të botrave deri në javën tjetër në misionin e parë të ciklit të ri të rrugës son drejt Allahut. Por më mos e largoni nga karnetuaja pa ndjekur dhe përshkrimin e tretë të natës sot me përshkrimin poetik dhe mirë takofshim në misionin e radhës. Selam aleikum u rahmetullahi u berekatu.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 në zitova të kmirësia në kuvendet e dritës, bi kryet kupolla në ajer e zani, në qender hutbeja imami e kurani. Pezull ndërthurur me lajket e dritës, me krahët e tyre i zën pritën frikës. Qëtësi, dashuri, mëshirë, qëtë shka e ka kapluar, sepse mëshira e Zotit është deti pashteruar